ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يقول الله جل في علا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن اصلق الحديث كلام الله وقيل الهادي يهدي محمد صلى الله عليه وسلم اشاط الظ امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله منا وانياكم اجمعين فاوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون دوغ الاسلام بعدكم حميد يا الله جل في علا نكم تكيه رحمهنا اماني في وجهك نبي محمد صلى الله عليه وسلم na vile vile kwa sisi yangu juu ya kumcha Allah tabarak wa taala kwani wasia huno ndio wasia walio kuwa kabla yetu vile vile na wale wa mituma ilikuwa kabla yetu wasia wao ilikuwa kosiiana watu kumcha Allah tabarak wa taala wa kabla kwanza muslimu sofia mwanzo hii kitu muhimu sana tu nasema tayeti mngelijua kile kinachapatikana katika sofia ya mwanzo basi mndekuwa mko tayari hata kupigana kura e, leo mmeikuwa ni na mimi nitingia hii e, ya mwanzo vile ilikuwa na fadhila nyingi sana kwa muislamu ya e, ukija siku ya jumaa yajitahidi e, muislamu ukaribie mbele hapa ili e, zifadhila uzikusanye kwa Allah tabaraka wa taala ijmali e, iliyopita tulizungumzia adhaid e, fadhla za misikiti Eh fardla mslam kuwaye kuja kufanya vitu msikitini hapa kama ni swala ama ni sunnah eh tukazungumzia ubora wake na faḍla zake mbele Allah tabarak wa ta'ala tukasema bila vile msikiti ni katika nyumba za Allah tabarak wa ta'ala kwa mslam akija msikitini kama hapa huwa anakuwa na mzuru Allah tabarak wa ta'ala ni haki ya Allah tabarak wa ta'ala kwa kila ni mzuru Allah kumkirimu mja kama yule bila shaka kila sehemu ambapo kwamba ni sehemu tukufu mbele Allah tabarak wa ta Vile vile sehemu kama ile kuna hali ambazo kama muislamu hazifai kuendea sehemu kama ile ila zile hali au zimezivua eh Yukambalna zile hali kama zile leo insha Allah taala tutazungumzia hali kama hizi je ni hali gani ama ni vitu gani havifai muislamu ingia navyo msikitini kama hapa kwenye nyumba ya Allah tبارك. Muislam kutoka nyumbani kule ameamua namzura Allah kwenye msikiti wake. Ni masuala gani takana kule nje awache kule nje ayavue kabla hajakuja kwenye msikiti wa Allah tبارك وتعالى. Je bo la mwanzo? Sisi natakana niangalie kwa mno. Akiwa e, nje kule kabla ya ingia msikitini, Muislam takana angalie ndomo wake. Eh una harufu yote mbaya amekana namchukua za Allah tبارك وتعالى. Eh so, sallam ametokezea kama haya. Akasema sal hadithi ya Jabir الحديث الذي رواه البخاري ومسلم نحن تنجua kuwa hadithi ambayo kamba ipokwa na Bukhari na Muslim ni hadithi sahihi wala haina shaka tunasema kuna hadithi ya Bukhari Anjabi bin Abdullah asema Jabir anna nabiy sallallahu alayhi wasallam huwa mtume alayhi salatu wassalamu amesema man akala thum yote atakayekula thum na Muslim atakayekula thum gali kama sikosei wal basal ama kala kitungu maji kitunguu thum ama kala maji hey, wal kwa vizuri ni vile vile ni hali ya maji lakini mbili kwa kitunguu maji kile cha, cha donge na kile, kile cha cha kama nyasi sweni so, al kurasi. vile vile ni hali sampuli ya kitunguu maji Nasema, fala ya qurban na masjidana fa innal malaika tataadha mimma yataadha minhu bi banu adam sanasema atakay kula putu, evi, putatu, evi. Eh? Huye, ya akala eh? na msikiti wa Allah ya na mfano wake eh, nyingine Asema amani akalahuma yote kama takuwa hana budi illa eh? Asema, muslam, yaake, vipika, muslam, eh? kula vitu hivi eh asemna tu muslim fa amitoha tabkhan kama hivi afitowe harufu yake na kuhudhuria msikiti ya kama hivi kama hana budi ila kule kula hivi eh kuna ngana faida zake na ubora wake na afya yake vile kama hivi basi muislam ndio anasema via vipike ili vitoke ili harufu yake ndio hali chakula kama kile kwa muislam kisa ya zaidi hapa eh kama Mtume aleehi salatu wasalamu amekataza mtu kuingia msikitini ile hali amekula thum ambao ni halal si haram amekula kitungomaji ni halal si haram je muislam ikivuta sigara sija msikitini eh? hajiria hali kama hii muslimu sallallahu alayhi wasallam hapo lakini nakusema ammi ile harufu tukamdemo wake mbele ya msikiti Allah tabarakata ndani ya msikiti wa Allah tu kama vile mimi na wao na harufu kama hii na malaika na kwa Allah tabarak wa taala so huenda ii rahma na kwa Allah kwani wewe unamuudhi mtwezo Eh so Muislam eh, hali hii ya mwanamusi Muislam akiwa kule nje nitakana kabisa angalie hata ya mimi na harufu jimdemu. yote hile mbaya ya chakula hile. Eh, nibana, nisata, nisata, nibana ni ni katika sunna eh, mja apige apige msuwaki kidole eh, kama huna msuwaki eh, kama huna kigongo, kile wale kwa ni Abbas alikuwa ni ali na kumbuka ibn abbas na ali ilikuwa ki sukutwa wakati wa maadha na kidole chake kisha kuwa zile particles ziaqul levote zimetoka na harufu hakuna kwa mslim eh, umuhimu atana kama hani ili uingie msikitini ile hali mdomo wako au toe harufu yote mbaya ukamudhi allah na vilevile ukauzi viombi vyake allah tbaraka wataala jamaa la pili wa muslim kama unaingia msikitini ulivua kule nje kabla hujingenena msikitini Eh Muislam si ruhsa kwa mtu yote ambaye kwamba eh, anaingia msikitini ile hali ya si msafi. Si msafi na kusudia kuwa eh Muislam eh, janaba labda ana hedhi. Kwa hiyo Muislam yule labda ana hedhi au mwanaume ana janaba au nifasi eh haipendeezi msikitini ili hali kwenye hali kama hii. Badala Muislam eh aba da kuingia kwenye hali kama iskitini mtakanyemuislamu kama huyu atawadhi achukue udhu kamili wa sala aingie msikitini ili kuhafifisha eh Ili hali ya janaba Mahali ya, ya hid asema ata biyasar mwezingu huu asema رايت رجالا نليواونا watu maswahaba ridwanullahi alayhim yajlisuna fil masjid wakiketi kwenye miskiti ya Allah tabarakataala wa hum mujnibuna eh ila hali ana janaba idha tawadha wudu as-salah inda tawadha wudu wa salah kumuslim inakuwa ni ruxsa kwa muslim kuingia msikitini kwa hali hii eh ya ili kwa khafifa ule ule uchafu ambao na hadithi hii vile vile katika tareekh kabir bi isnad hasanin amepokea bukhari vile kama hakuna kuingia msikiti kwa hali kama ile hali chini kabisa muslim achukue udhu sehemu kama hili wafumbo kama ya kuwa haifai muislami kwenye hali kama hii kungem sikini kabisa kasema haifai lakini kauli yao ni kauli ambayo haina nguvu bali muislami alimamrisha alimwamrishah a ishadziallahu hali a Aisha akiwa kwenye hedhi na hedhi tu sitaambia wako kwa rusa, muslam, msikitini lakini ubora zaidi e anapoingia msikitini ili hali ya, nini, ya janaba na mwito eh, kwa hasada zetu nakuta eh wanawake kwenye hedhi lakini kwa sababu kwenye hali kama ile ni uchafu anajiwachilia kabisa hana udhu azkari halati kwenye eh, chanzo wengi sana kati yao wanakuwa ni muswabu na wanapata na shetani za majini kwa sababu gani hayako tahara furusa kama kwa tahara kwa msalamu kwa hali kama hii eh nataka na mwanamke adumu na usubui, jioni, usubui, usubuhi usiku ili apate ile hifadhi ya Allah tbaraka wa taala eh? vile vile eh? si haram mwanamke je hali kama hii kumtaja Allah tabarak wa taala simokuwa Quran eh anafaa muislam mwanamke atazkar za osubuini na juma hali kama hii ili Allah muhifadhi kwenye hali hii amwambie allah الله wa taala eh الله nisamee dambi zangu allahumma aghfir li dambi rafambi ya allah allahumma wassi'li fi dari eh ya allah nifungulie katika nyumba yangu waseme allahumma barik li fi rizqi ila allah tabaraka wa taala humbarikia kwenye riziki zake ni fadhila eh sasa sema mtu wa kitawadha fa kesema ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la Mfungulia milango ya pepo minane eh, aingie kwa mlango wote kama hali kama hili, amma mbele ya Allah siku ya kiyama hizi kwa hiyo insha Allah nyumbani vile vile wajitahidi eh, Wanapo kuwa kwenye hali kama hizi wajitahidi kujihifadhi eh, na wa Allah tabaraka wa kutawada, ili kuwa na hifadhi ya Allah tabaraka wa taala muislamu Asheku muislamu vile vile na ruhusiwa kuingia msikitini kafiri yani kwa fupi ya kuingia msikitini kwa haja He? kama labda nifundi fundi labda nashe muislamu labda siweko nje mstari mtiga stima ni wa kisima labda ama kuna haja ya kuwa mtu kama yule akingia vile zile fikra zake mbovu zidi ya uislamu zitaondoka labda eh labda kuna fikra ya kuwa anaambiwa kule nje akwa uislamu anaabudu kisanamu pale mbele akiingia akangalia hakuna kisanamu labda zile fikra zitoka zile mbovu ama kama kuna maslaha labda mtu ni mbaya ni kiongozi ile kumta karibu na uislamu ile huruma yake na muislamu patikane na kama yule ili kupata zile kuona vile halisia wake vile ile fikra itoke hadithi ya umama hadithi ya umama bin wathil alikuwa ni mmoja kati ya madduu wakubwa wa muislamu semu zanjiti alikuwa kama saba wake semu zile anawaua salaamat majalaka akatena maswahaba sehemu kama zile wakamshika huyu mama wakamleta baka madina akamtimu sallam mtum leo tisalam, akamlisha msikitini pale nani ya msikiti mtum akamwendea je watarajia sasa hivi ulichinja maswahaba wangu eh ukapinga sana Umama kambia, mimi tak tulinda dada mimi mtaka meua mtume kama wa Islam kwa ni haki obviously nitawiliwa kwa ufinyua mimi ni sawa sababu nimeua wengi kwa hiyo na tajia kwa kutaniua ukinyua mimi na hu mtume ni haki ya kumuo sababu ameua watu wa in tarham shakirin eh lacha tanfanyia huruma tanhurumia anifanyie neema anifanyie uzuri basi unamfanyia mzuri mtume kama na ndio za watu, kifanyiwa, nazikumbuka kama anataka pesa basi ulinza pesa anataka msitakupatia pesa akasema hivyo mama, kamuacha, masohaba, chakula ale pateni maziwa siku tatu kila hivyo akamwambia sallam amwambia katoka nje hakuamini ni meoa maswahaba nyumbani akaenda distance flana akaangalia hudi nyuma akasema ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulini hali eh tuslam alionyesha uzuri ya uislamu ndani ya msikiti uislamu hawako view na wamefikiria uislamu wako hivi kwa sababu ya hey, ni mkomsli kwa kila mtu amekaa kwenye hali kama yi. Eh, hapa kama anajua akijua Muislamu uzuri basi takuwa sahali kwake yeye kuslimu, takuwa ni Uislamu, au kusulamu, ili vile viyekezo vidhibiti vya yeye kutonglea kwa na yingie Kwa ipo haja yeye kuingia Muislamu asome vile vilivyo, eh, ama haoni muamala vile alivyo ama toi fikra zake mbovu kusana muislamu inakuwa ni saabu kuingia kwa mus, kumbusu, kama huyu kuingia mus, madame, kama kafiri kama kwa muslamu, hali nyingine hii ya tatu hali nyingine ya pili hii eh, hali mwezekana ni hali kama hii akiwa mchafu aingie ile eh, hali na udhu na kama kafiri sababu ya kwa aingie ile hali eh yuko tahara vile vile halina nenda tatum ni hali ya msilamu akiingia msikitini ile hali na picha msilamu nakuta amevaa nguo umetowa picha nyuma chora Messi labda mtu labda, labda, labda wa, wa Kenya mechora, kwenye picha yake labda la ubama labda michoro mingi na msikitini Uislamu tutakana kutambua kuwa hali ya picha kwenye Uislamu eh, na picha picha si zokuwa za dharura ni, kuwa ni Islam, kwa ni haramu kama haifai hasa nyumbani kwake kuwa na picha picha tu sala unasema haingii malaji kwa nyumba ina picha ina picha picha bali hadithi ya Ali eh radhiallahu anhu akimwambia eh Abul Hayyajil Asadi je ni sikuelezee yale ya Mtume Salamu alielefundisha eh kamwambia nisiwache picha nisiwache hali yeyote, kibonzo chote timthaya illa thamastuha illa nimevunja kama ni kibonzo ni nikijisanamu ili nikivunja vile vile nisiwache nisione kaburi watu ambao kama amenuliwa juu illa nisawazishe iwe sawa sawa vile vile nisiwache picha yote ile illa ile nimeharibu picha kama ile kwa hiyo mslam natakana masuala kama haya picha picha aina picha picha ila kwa sana picha ndikanaio lakini picha piza haifai kuwa na picha picha picha kwa itakuwa hakuna budi ila kuwa na picha ama amenua albad almadhiwa box ndani labda maana picha muslim, takana eh, kama ni picha ya mtembokamba kitu kichwa na hai eh, tafuta kila mbinu labda kama ni kichwa rangi kichwa ama pasua, ili kichwa ili isiwe ni picha kamili ya kuonekana. Anasema kwenye hadithi aliyorawahu ibn Abbas radhi allahu, anhum. Asema, radhi anhu Assema, picha kichwa. Asema, fa idha quti'a ar-ras fa laysa eh? kichwa, kile kichwa, andolewa, kichwa kato, basi siyo, picha tena. Kwa ili hali kama hii, na kibonzo, kuchukua kile kichwa. Eh, bali asema, al -barawi. ويذم كم رحموا الصور اذا غيرت هيئتها صور انقضت له الى شكليات الى حاليات الى الذيو كما ان مكنه يكوندلوه اما كما ان بوه سوالها حتى لم يبقى منها الا اثر لا شبه الصور فلا باس به بس مسلم نكون حين حينه حينه بل كما مثلا مثل ابن ابن بل اسمع الشيخ ابن عثيمين يزمو امرهمه اذا لم تكن الصوره واضحه كما الصوره تكون هيكون وضي كبيس طب مفشيكا فتشيكا ونبمبم او ليس فيها عين او انف اما الصوره اللي هي هين عينا جج او اما حينه بؤه ولا افهم ولا اصابع اما ثلاثيه الصوره هي domo ama haina haina vidole fahadhi hiliisisi sura kamila sema hii sura kamili mwislam kama unaona kuna picha nyumbani mahali ipo eh usitupe eh, tafuta kadri wazoe wako hali ya kondoa moja kati vile hali eh, zinafanya picha iwe ni kamili kama ni mkono ondoa mkono kama ni jicho ndoa jicho kama ni sura ondoa sura bali vile vile muhimu zaidi ni kichwa kondolewa ili ili picha isiwe isiwe kamili Islam eh chama lingine kuligusia masuala kama haya picha picha ni Muislam eh jezi Muislameamevaa jezi naandikwa Messi nyuma eh, lujina adaaima eh, kongamano la malazooni ya kutoa fatwa waliulizwa swali kama hili wakasema eh, hali ya jezi kama hizi hazitoki kwenye haji tatu Sama, hali ya mwanzo in kana hadhi tarmuz ila diyanat kama hali kama hii ya jezi ina ramani ama ina picha ama ina, ama ina alama kwamba ina nakuboresha na, na moja kati ya alama za wasio kuwa muslim wa اذا yahudi اذا ni ya labda tafirimaso na dini ama ni salaba tangaza dini ya kuwa basi kuwa haifai jezi kama hii kuingia kwenye msikiti bali hata nyumbani bali hata kuuzwa na muislam. Eh? Wa inkanat hadhi shiaraat tarmuz lilta'zim ahadil kuffar. Aidaiwe e jambo kama hii ni picha ya mtu eh inafanya mtu kuwa bora labda kama ni rais wa mahali ya kuwa rais na mtukuzuza reis fulani yule labda basi vile inakuwa hali kama inakuwa haifa yuko 60 ama hata nyumbani. Eh? Ila kama haina hali kama hizi mbili, hali nyingine tatu, haina hali kama hii ya ya kutukuzza labda shujaa fulani ama kutukuza mtu fulani kama si muislam eh? iko tu hali haida basi nakuwa ni kama ile kuingia msikitini kwa muislam eh, lazima ndikana uchunge sana kama unaingia na vitu kama hivi kwenye msikiti uangalie jee ingo yango ni vaa haina msalaba mahali je, haina picha mahali je haina maandishi maandishi mahali msali nyuma eh na labda ni Messi ama Ronaldo nyuma imeandikwa eh mmoja kwenye swali ana kuwa juzi ilifungwa huyo timu kwenye salasha kuna mto mtu nje ya sala anachitazeleka kwenye nafanya pia labda siwe kamili woyo pia umeongezea so, na chanzo kubwa nini ni wewe jezi yako kwenye kwa sababu Kenya labda labda akamsalimia mkono mimkumbusha ebe okay, wenye sala namtoa nje sala cha eh? so, na kuwa ni chanzo cha istimie so na kwa sababu kubwa ni wewe jazi kama ya sala Then, gini, muslami, atazakhrufu eh, ni mapambo na nzuri ya jabu. Eh? ama ni, ni eh? Kiswaleo, kile, kile, kile Mepango sana la me Mchaudam Skiti wa Kaaba rangi ya dhanini, ya goldi, na wangini, wa labdi, Kasi ya kuwa, anto, anaswali, anakuwa e, ya sana picha nyingine vile vile ya anasema Anna Akaangalia michoro Eh baba salaa akasema eh chukuenie mpelekeni Abu Jaham alafu mpati, ujaham, mpati nini ile kivaa nije nivae mimi kubwa nini akasema ya kuwa ni nikiswali nimeangalia kwenye ile nguo naogopa ile nguo isija na sala sala ya nje ya khushon, kwenye salaa katika salaa Ndiyo ni moyo wa salaa ikitoka hii tu hakuna salaa adoka roku mare 20 hata kwa swali lakini madam hakuna khushu moyo wako hauko pale kwenye sala eh jonga mweko unaje tumlia kwenye sala unjue huko kwenye sala kama mslim bali kwenye hadithi nyingine lazii rawahu amad bin khattab ya wahudaifa mauqufan wa ruya bilayl wa ruya marfuan yakwa amara radhiallahu anhu alimwona mtu akiswali eh anagusa ndivu zake anaangalia nguo yake nzuri and down, Amara kasema radiyallahu anhu law khasha qalbu hadha la sakana jawarihu hey, laiti hey, moyo wa huyo ungekuwa hey, kweli unakhoshona basi viungo vyake vingetulia vya vya macho yangeangalia vizuri chini sikaangalia huko na huko wuku. sikaangalia nguo yake sababu kwa hakuna khoshu ungasalaki nini labda nguo yake meva ndivyo zake hata nizii na zipenda eh hey, khoshu inasalai katoka kwa muislam kana katedrali wazi wako eh ujitenge wazi wako mali inaposwali pasiwe na mapambo mengi sana eh msikiti mwingine msikitini msikiti ni mzuri kasi chakua unafikiri kama kama tarushe ingepeponi vile yani msikitini ndio vile msikitini ilikuwa mzuri imeandikwa la ilaha anndhi zangi nzuri sana kwa kuntoa nje ya khushuu kama msikiti uwe plain kama ninguwe uwe plain eh, ili muislamu usiktoa nje ya nje ya khushuu suila so, shaykhul islam bin ul taimin ani sola ala sajada alladhi biha suwar almasajid sheikh tamani alizika moja mslam kuswali kuniswaliamba kwamba umechora miskiti kunisala kama ile akasema eh alladhi nara annahu la yambagi an yudha ala alimam sajada fihi tasawir masajid sema haifaji si misikiti misikiti sababu gani itamtoa nje na ile hoshoa bali bibi asema ibn ulabbas asema ibn baz mwanenziangu amrahemu ana almu'min mu'minan kisawa sawa yatahadda fi salatihi almalabisu as-salima eh min shughlihi mu'minan kisawa sawa zote anaangalia mazlaka anasalia alifanya tafutisha laangalie vazi lake iliwe eh, liwe liko salama halina shughuli shughuli nyingi kwa salama sema wasajjada as-salima vile vile naangalia mbele na kuswali kile kiswali cha kiswali vile vile kiwe salama hakina vile vile nakshi nakshi nyingi Asema takunu baida in, in hawa, ili hawa ili awe mbali na shughuli nyingi atika, katika katika swala kwa muislam eh, jambo lingine kama hili muislam nguu ambayo kama ina mapambo mengi sana amma mswala mko kama napao mingi sana eh vile vile haufaike kuingia kwenye msikiti sababu gani mtashughulisha kuislamu jambo kama lile kwenye sala zaidi na kushushana na kumwabudu Allah tabaraka taala tumeombe Allah tabaraka taala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fatatbi'una ahsalah allahumma inna Alhamdulillah haqqa hamdi. As-salatu was-salamu ala man lazi ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa at-tabi'in na kunawahsiya milele kumogopa Allah tbaraka wa ta'ala. Masala kama hayafaje kuingia ndani ni jambo hili Al-mar'atu Mwanamke ambokuamba amejikoroga akajikwatua akajipamba vizuri akajitiana marashi. Eh vile vile haifai mtu kama yule kuingia msikitini kwa Allah taala. vizuri, akajipamba vizuri, akajitiana marashi, haifai karibia msikiti. Hadithi ya Abu Hurairah. marashi na vizuri. Ehe? aina unaridhin nataka kwenda wapi mna mke lihali, kwenye Allah kwa hiyo ya msikiti wa Allah umejipamba hivi na kujipodoa hivi ya marashi ya msikiti wa Allah, ma yivin, yivin, kwa kwa kwa wa Allah. Ma, naam maisha eh, kwa Allah kwa hali Allah zaidi Zindio? kamesemaakuwa hifai harufu mbaya mbaya msikitini ndio na yeye amejua kuwa hifai harufu mbaya akajipondoa nyumbani tena marashi kwa ni vizuri akasema aba huraira mwezingu amrahemu mwezingu marashi e thumma kharajat alafaka toka kuelekea msikitini eh lam tuqbal biha lam tuqbal laha salatu hatta yaqtasil eh allah subhanahu wa ta'ala hakubali salati mana kama huyo paka aoge bali kwenye rafdu nyingine 80 eh hatta taqtila min aljanaba paka aoge janaba kwenye riwaya nyingine kwa muslim eh kisia huyo muslim nyemwanamke huyu eh amejitia marashi kuja msikitini eh sokoni vipi Huyu mtu ananambia nini? Auge Janaba huyu. Temara ache kuja msikitini. Ule alijipodoa, sokoni. Watunijai ni watanitamani kufuata-futa yeye. Eh, ya muslim, zaidi ya huyu. Yule ambaye kama na kichwani kwake. Nywele zinonekana labda eh akita Yaani nguo mtu anavaa anajifunga anajitanda nayo eh, kwa watu wake karibu nyumbani wasioni ubaya wa yake vile ilivyo anajitanda amevaa nayo nje eh ilabda, kipira, yake, labda kipira inaonyesha vile yake katikati Dona, vile ndani hali ilivyo eh, ya Asama eh, tuka nje eh, wanaume ukaskia harufu ya marashi yake fahiya zania ya. msalamu huyu mtamamezini je huyu naye eh, atoka nje na hali kama hii si ah, ni hali yake vile jina wa harufu yake tu kahutia watu mtasema nyumbani akaoge janaba inehali mwanamke eh, kwa nje ah, nyumbani eh, angalia hali ya kama hii hivi Mkia wako matoka hivi dada yako iko hivi umkataa kwa ni mas'uuli mbele ya Allah tabarak wa taala hali nyingine ya mwisho mimi hayuni halwen masjid Bile vile muislam hali hii yi. imeshaheni sana hali ya muislam kinga na mziki. Na, mziki, na, kusudia, kusudia, e, na na kusudia e, muslami, na kusudia simu eh na ringtone vile mtihani mtupu mziki, kwenye, kwenye simu yake eh ringtone nzuri kai, kaika mboka mbaka haina muziki kwenye hadithi asema alayhi salatu wasalam. fi -umma, katika umma kama huu eh fi -umma khasafun wa masahun, wa umma kama huu kutotokea eh ya watu katika ardu. yani katika umma kama huu eh, kuna watu allah katika ardu levine kuna kwen watu kwenye umma kama huu watageuzwa sura za sura za matumbiri na sura za pig nsaao yeah. dogo watageuzwa sura kama hizi kwenye umma kama huu vilevile na vilevile nasema waqathfun vilevile kwenye umma kama huu kuna watu watatarimshwa maji kutoka mbinguni Wa, na mawe kama yali kwenye umma kama huu hasa baka shangaa hali kama hii tutokee alini sema hata dhalik rasulullah ukasema sallam اذا ظهرت القينيات قينات هو umma kama huu eh haya tutokee wakati eh waimbaji patatokea kuimbaji eh, kutokea ujue hali kama hii haiko mbali na umma wangu kama huu vile vile akasema walmaazif na ala za muziki sikozikia ala za muziki tukia, shaheni, kila mahali ujue hali kama hii uko umma wangu haiko haiko mbali wa shurbatil hummus na wanywaji pombe eh, kithiria jua hali kama hii haiko mbali kwa muslim, eh, kama tayari wewe eh, kuzamishwa ukiwa kwenye msikiti huu eh msikiti mwingine wote eh ya muziki Allah haridhii tena kwenye nyimba yake na ya Allah ya mziki. kwenye yake ya kama na hilo tu na kama ya muziki lakini njoo muislamu eh, Allah atala, hali kama hii akasema kwenye aya, Eh mngoni mwa watu mayashdari lahu alhadith watakawapendelea mno na kuchukulia mno kitu muhimu kwao lahu alhadith kama maneno kama nje na ule mradi wa Allah na zikri Allah tabarak wa taala ni muziki akasema Abu Nu Abbas radhiyallahu anhu E, na kusikiza hali kama hizo za muziki kwa Muislam kama wewe taana hali kama hii e, Kupati hali sehemu kama hii ama sehemu nyingine basi Muislam endelea kusikiza muziki wala baa sabiha basi Muislam Islam unajitajia e, kazi za wazi wako e, hali kama hizi chacha zizotaja kabla ya ongea kwenye kule nje ongeze e, sokoa ya e, ambaye hafungamani na msikiti afanye kule nje kama ni mziki kule nje inabali e, Muislam inakuwa e, ni ni dhambi kubwa sana kufanya hali kama hii Allah ndani ya ndani ya msikiti eh fi baitillahi yu'sal ilah eh mingi koko kangu nyumbani na dakika nyingine mbangu tena nafanya makosa dala allah tabaraka ala allah tabaraka ala allah allah allah qawla yaqulu allah jalla ya sallu alayhi allahumma salli ala ala صلى الله على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب رسول الله اجمعين وعنا معهم جميعا الى الاكرام اللهم اعز الاسلام والمسلمين وابدل الشرك والهدكين ودمر اعاداك اعاديه رب العالمين اللهم سن لمن عادانا اللهم امنا في وطننا اللهم ان نسالك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم ان نسالك الهداه والتقى والعفاف والغنى اللهم اكتبنا مع الشاهدين اللهم اكتبنا مع الشاهدين اللهم انصرنا وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر ائمتنا ولا تمورنا اللهم انصر رجالتنا اللهم انصر رجالتنا اللهم انصر أهلنا يا ذا الجلال الإكرام يا منن والعطاء اغفر لنا ربنا ولك المصير اغفر ربنا المصير فَادِلِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ مِّنْ مُّسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُومُوا إلى